الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهي لا هو ولا غيره يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات فلا يلزم قدم الغير ولا تكسر القدماء پرونه شارح رحمت الله تمهدي کلام زیکر کړړی لو پاه دی د متن نوویللي و چې دا جواب دا له سوال دی معتزیله وله دلیل د معتلوونه معتزیلووو په اهلی سنتول جماعت بندې سوال دا کړړیوو چې اهلی سونه تا تااسې چې د الله تعلا دی پاره صفات ثابته وي نو دغه صفات حادثه خلیک قديمه که يې چې دغه صفات د الله رب العزت حادث دي بیا الله محل حوادثو محل د حوادثو لا يكون الا حادثا او که دغه صفات قديمه خلې نو بیا دغه صفات اغا یا تهدانې راغلی دي لازم سر تععدود دی خودما او بلکې لازمم سر تععادود دی و جا او تععدود دا هم تعدود د دا بایل ده ولې و دی اوجنات چې نهقاایپاره دی در خو دما او دي نو تااس یا هغه کااف دي د کله دی هغه دروی او دی قول دی ووج نسوارا نه سواره کافررو ګر دله نو اهلی س نه ته تااس خو فطرق اوله سره ځکه کاافې چې تااس خوو یا و خو دما یا ات خو دما دی الله ربلهزت سره نورو من نه له نولهې خبرې نه ما رحمت الله راغې جوابې ووررکه چې دا صفات الله تعالی غیر ندیله باری تعالی نه نو څې غیر نو څول له ذات باری تعالی نه نوشه د غټول موجود سوي دی په یو وجود دی باری تعالی باندې څې په یو وجود باندې موجود سلانو تعدد دي خدما او لسررانغه لدی وجنه تعدد دي خدما او لسررانغه لدی وجنه دغه اشکاله اغا په انسون نتو الجماع بندې نواری دیږي خوله کنه په دې بندې دوی بیا یو اشکال ذکر کړای ده. دوی له دې څخه له تاسو دا ویلې نه فې دي غیریته وکړه له او ویلې چې دغه صفات اغا د ذات د بار تعالی سره عین راغلي دي نو څه کله عین نو نه بیا خو یو خبره دادا کر د زیات ستغنیان ذکر صفاته چې کلم الله ذیک کو مخکې لی چې سا د دی عالم دپاره الله تعلا ده نو دا کافی واده کا صفا له د سره نو بیا دا روسته چې ما رحمت اللهله مشتقلله دا او ذیک کړه چې وله هو صفاتوونه زلیونه ځکر د دی دا له مستدرک او دو م چه که تاس دا اومانی چه داغا صفات دی باری تعلان غیر دي نو بیاخو اغا قول راغی علا قول الخصم. لازم سه قرار علا ما منه الفرار. دا قول دی معتزیلو دا خو تاس نمان لده نم تیخت کولا. او سمخ پلا پیغه بنده اقرارو یا اترافو که نو قولم بی قول الخصمو که. او دریام داواسی کلا جواب لی استدلاله. او له اشقال د معتزله او نه په دې خیر سره کېد څه اغا لا غیره چدا دي الله نه غیر نه دي نو بیا دي الله او ذکر کول بیا دي الله اغم په کلام کې لغو او مستدرک او بی فائدې سلو دي دې ذکر تم حاجت نه و راغلې نو تاسې بل جواب وکئ چې صاحب عدالت و خبرې دي لکه څنګه څه دا صفات الله تعالی دی الله نه غیر نه دی وجودنه نو دا دی الله تعالی سره عینم نه دی مفهومنه په دې معنی باندې چې مفهوم دي صفاتو هغه عینم مفهوم دی واجب سبحانه هو ګرځي نو هر کله چې په اعتبار دی مفهوم سره من وجهنه غیریت ثابتو ګرځي د نو له دی وجهنه قول فقول الحسن باندې مران غي او ذکر دی د رسوله او ذکر دې دې صفات او رستا لذات دې باري تعالی نه د هم څه وگر زیده او دا رنګ ته کله د غیریت اغا پیا ته بار دې غیریت په تمام معنا باندې په کامل معنا باندې نو مراده بلکې د غیریت اغا صرف فی الجمله ومن وجه راغلیو لدې وجنه او عینیت اغا کامل نو مراده نو لدې وجنه ماتن رحمت الله علی محتاج او ذکر لا الله اوته نو ذکر یویله هو او ولا غیره دغه صفات دی الله تعالی نه عین ذات د باری تعالی د مفهومنه او نه غیر دی باری تعالی نه وجودنه نه عین دې ما دې خبره حقيقه ته رسید کنا چې نوښت خبره انما ویله چې غرض د متن رحمت الله علی خوله د متن په دې متن سره اغه جواب له اشکال د معتزلهونه سوال معتزله وو دا ذکر کړی وو یو وی وی وو چې د غاف صفات الله د پارا ستاسو قائل یې موږ وی نه خو تاسی چې د دی د پارا قائل یې نو زداګه حادث بولې ک قديمه حادث خو بللې نسی د کا محل د حوادثو ګرځي ک قديمه منینو بیا خو قول په و یا فاتو قدماو بند راغی نو تاسو چې نو سوارا اغه دې دروي قدما او دې قول په بنیاد کافر ولی دي نو تاسو خو په طریقې اولا سره کافر یاي لدين ماتن رحمت الله عليه جواب وک و وی ویلې چې دا صفات الله دې فاردي هولېکم دا غیر نه دې لبالي تعالی نو چې غیر نس ولې باري تعالی په یو وجود دې باري تعالی سره موجود شرو نو قدما ډیرو ګرځېدل کې یو نو یو ذات دې باري تعالی قدیم او ګرځېده مګه قول په اغه او بندې په تعداد خدماو باندې نه د کړی نو لدې و جنه اهل سنت والجماعه نسبته کفر نوسی کېدلې خو لیکن په دې باندې یو بل اشکال راغی چې هر کله دغه صفات دی باری تعالی دی الله نه غیر نو خو معلومه ده چې د الله سره عین او جز دی نو دواړه یو شی نو چې یو شی سول او چې کله ذکر دی باری تعالی اوس لدینه رستا مستقل دی صفات او ذکر کول ته اړت نه وو نو ماتن ولی ویل چې ولہ صفات نازلیه یوا او دویمه دادہ چې دغه عینیت دا خپل خو اغا د معتزله حکم نو بیا لازم څه خپل علاقه ولل خصمه لازم څه قرار علامه منه الفرار او دریمه دادہ چې کله جواب لدغه اشكال نه پدی ټی کی سره کی د څه لا غیر هو هو ماتن رحمت الله علی دې څه دی فارو ویلې په دروي اشکارو فوی شوي لدینا جواب وکي چې اصل کې مقصود دې ماته رحمت لا الله لای داو چې لا غیر هو د صفات د الله الله نه مغایر ندي ندي الله سره عین دي خو مراد عینیت نه عینیته کامل نو چې مفهوم مفهوم دی واجب ده او وجود موجود دی واجب ده دا. دا مطلب نو نو چې کله اغا عینیته کامل نو نو د دې د نفید پاره ویلې چې لا هوا نه عین د لاری تعالی سره په اعتبار د مفهوم زکه مفهوم دی واجب ده انته را دا. او مفهوم دی دی عالم او دی قادر او دی خالق او دی حیزان تراغلی دا. دی صفات مفهوم بیل راغلی دا. نو چه کل غیریت پی الجملة موجودو نو دی دی وجنا. ذکر دی دی مستخل رستا دام لغو مستدرک نسه. ذکر آینیت کامل خوران اگه. او دارنگ قولم بی قول الخسم لازم نسه. او دریا ذکر کول دی دي دیم اغا لازم و ضروری و گرزی دل زکا دی دی لا هوا ذکر با التلغو مستدرکو کچیر تا مراد لا نفی دی غیریتنا اغا علا وجه الکمال وی و لیکن دلتخو علا وجه الکمال نو فی الجمله و نو دی دی وجناد دی ذکر کولم لازم و ضروری و گرزی دل شارح رحمت و لالی شرح لیکل دا غرض دی شاریح اغا مختصر دو غرز دي اول ذکر کلی و زاحت دی, دی کلام دی ماتینا دویم غرض د شارح رحمت الله علی اغه ذکر کوي د فد سواله و سوال زاهد کلام د ما دا کی چې الله او ول غیره ما نسو چې د عین ذات دی بار تعالی نه دی عین ذات دی بار تعالی نه دی په حسب د مفهوم سره او غیرم له الله تعالی نه نه په حسب دی وجود سره بلکې د غټول په یو وجود دی بارې باندې موجود دی نو د هازه تعدد خدما او رانغې باقی د ذکر کوي د فده سواله سوال دا را ديته صاحبه له کس څنګه ستاس اهل سنت قول پدینه د کړي چې اغا قدما ډیر دي دی. نو, دی. نو دا رنګ نساره یو غيم قول پدینه د کړي چې دغه قدما ډیر دي ځکه یو غي اغه څیقایل دي اغا قایل دي په خبره باندې چې اقانیم ثلاثه دا قدیم دي اقانیم جمد اقنون دراضی په معنا د اصل سره نو د یایتی اصول ثلاثه دا قدیم دي ولیکن دغه اصول ثلاثه د یایي چدايه عبارت ده لواجب الوجودنا ليون تعبیر کوي په ابسره او دی بل نه تعبیر کوي هغه په ایبن سره او دی بل نه تعبیر کوي كوی... په وجود سره نو دی یونه تعبیر کی په ابسره دی بل نه تعبیر کی په وجود سره او دی بل نه تعبیر کی په ایبن سره او یاد یای یا چې نا اصول ثلاثه عبارت ده لوجود او لحیات او نه وبیا دو یا ایته دا ای وارد د لزاد دی واجبنه خو بیا دو یا ایته دا حیات لدنه نقل <سؤال> سویدا اغه زاد بی ایصالې سلامته او دا رنګا اغا ایلم نقل سویدا زاد بی بی مریم ته نو چې کله نقل پدی کې راغی نقل پدی کې راغی نو په دې طریقې باندې اغا اکانی می 300 قدم دی نو دا ټول دوی موجود بولي په یو وجود دی الله سره نو چې کله د ټول په وجود وجودبندی موجود شو نو بیا تعداد چیرته راغلی دا نو تاسو ولی غو نسبت دی کفر کوي دغه نسبت د کفر نساره وته صحیح نه دا نو فاضل شارح رحمت الله علیه لدین جواب وکړه چې دوی که سره اغا په تعدد قدمه وبنده نه دا کړي خو لیکن د دوی د کول سره دغه لازم ده څنګه لازم ده ان په طریقې د التزام دغه تعدد بنده دوی کول کړي دا د دوی د کول سره څنګه لازم ده ځکه چې تارته ويلې چې دوی قایل دي د قدم به اقانی م 300 او بیا دوی قایل دي د انتقال د دغه امورې د دغه امرینو چې هغه حیات او علم ده بيبي مریم او عیسی علی سلام ته انتقال هغه ذاته کېدلې سي انتقال دی یو شی اغه عرض تنه کیږي انتقال ذاته کیدلی سي نو چې کله انتقال ذات راغی نو په دوی خو دی خیال چې دا قدیم دی نو چې انتقال دی دی قدیم مرتکیږي خو اغه به قدیم وکنه نو دې دې کول سره لازم ده اوسه چې دوی قدیم دی ايسال الله بندیم خیال سول او په قدیم دی بی بی مریم بندیم خیال سول او په قدم دی باری بندیم خیال سول نو درې قدمه یومنل تعدد خدماوي او مانه نو دای کته سره صراحت نه د ذکر کړي لکهم التزامندي دوی د قول نه دا ثابت دا, دا. کل سا. نو څه کله ثابت نو د تعدد خدماوي د وجنه دوی کافر ګرځې دي دي وتاسبوي ته د شارح رحمت الله علی د تکلف ته ضرورت نو زکا نسوارات مشرکان دي دی. دیغه دی کفر او د شرک وجه هغه ظاهر ده وجداه چې یغوی شرک په عبادت کاو لکه څنګه چې معبود الله رب الاول مانه نو دغه شان معبود د مریم او عیسا له یې سلام مناله د دواړو عبادت کاو نو چې کله دوی شرک پرای عبادت کاو د شرک پرای عبادت دی وجنا کافر ګرځېدلی دلیو، لکه مشرکان مکه یو وی شرک پرای عبادت کاو الله خوه مانا. خو ایمانو خو لکه د الله سره سره لا تو منات او ذات سجدی لګولې اغه معبودان ګرځولیو نو دغه شیرپلی عبادت دی وژنا دا فتا سیم بنې متعلوا چې دا کافر دي زه هغه کافرم ته بس دی سره نو ګرې کو اشار إلى الجواب مات رحمه الله لدي اشكال مذكوره جوابي اشار كيده بده قول سراوه هي دغه صفات الله تعالى لا هو ولا غيره نعين دي الله تعالى سره ولا غيره نورنا مغاير د مفو لا هو نعين دي الله تعالى سره مفهومنا ولا غيره نورنا غير دي وجودنا يعني معنى ده ان صفات الله تعالى صفات الله تعالى ليست اغنه عين ذات بار تعالى په اعتبار د مفهم سره او نه مغاير دي له ذات دي الله تعالی نه په اعتبار د وجوده فلايل زمانن لازمي قدم دي غير او نه تک شردي خدما او ځکه په وجود موجود دي کنه ون سوارا د فرسوال کي ون سوارا و الا لم يسرحو نسواراو اگر که تسري نه دکړي ما اما متغايره وبند لكن لازم هم ذلك لكن ذا لازم سيد الله لانه اثبت زكدي ثابت كرو الاقانيم الثلاثه اغه اصول ثلاثات يغه وجود دا علم ده حياته و سموها او تعبير ورن كلي ده فابوي بنو روح القدس سرا و زامو او دوي ده قيده ده چه اصل ده علم ده نقل سويدا بدن دي ايصال سلام لره فجوز الانفكاك والانتقال ندي انفكاك و انتقال جائز كلي ده فكانت زوات متغايره نو د انتقال و انفکاک دی وجناه دا زوات متغای رسوله نو تعدد راغی نو تعدد راغی نو قدما متعدده امنا نو دی بی وجنادویی کافی ردی اما هل سبس بودت نتا دیدینا بغیرم دی نسوارا و کفر صادتا نسوارا و شرک و لعبادت نسوارا